Harmadik fejezet Szám Táti úr nem szeretett sietni. Mindig is azon a véleményen volt, hogy az igazán fontos emberek nem kapkodnak. Mint a tébai területek kormányzója és a harmadik Amenhotep fáraóistenség harmad unoka testvére, különösen ügyelnie kellett, hogy milyen benyomást kelt a közönséges emberekben. 42 évével már lassan átlépte a kort, amit egyetlen férfi sem ismert be szívesen. Különösen, ha az illetőt az istenek rokonaként tartotta számon a nép. Szám Táti úr imázsának fenntartása véget, szénből, olajból kevert festékkel feketére színezte deresedő haját, és széles díszes öv mögé igyekezett elrejteni kerekedő hasát. Elvégre rérokonál nem foghat úgy az idő, mint akármelyik paraszton. A kormányzó mohón felcsillanó szemmel mérte végig a terembe belépő fiatal nőt. A lány testhez simuló, könnyű anyagból készült ruhája éppen annyit engedett sejtetni, hogy a férfi szív hevesebben kezdjen tőle Ej, hey, ha egyszer a hálókamrámban láthatnám azt a gazellatested, gondolta sóvárogva, majd magában dühösen legyintett. Nebet még a számára is veszélyesen édes gyümölcsnek számított. A lány, Ahmoze, a tébai helyőrség parancsnokának szeretője volt, és erről mindenki tudott. táti úr ugyan messze a tiszt felett állt a társadalmi hierarhiában, így ez nem tartotta volna vissza, hogy a szénfekete szemű lányt az ágyába vigye, az viszont már annál inkább lehűtötte vágyát, hogy Nebet a fáraó első feleségének is bizalmasa volt. A kormányzó jól tudta, ostobaság lenne magára haragítani a birodalom királynőjét, Egyiptom első asszonyát. Szám Tati kihúzta magát, igyekezett még jobban behúzni a hasát, és közelebb intette magához a lányt. Nebet mélyen meghajolt a kormányzó előtt. Bocsáss meg, uram, de látogatód érkezett. Benipe, balzsamozó mester, a holtak városából. A férfi meglepetten pislogott párat, de igyekezett, hogy arcvonásai továbbra is rezzenéstelenek maradjanak. Nem tudom, mi dolga lehet egy balzsamozó mesternek a házamban. Tudtommal, senki sem halt meg, szólt határozottan, miközben tekintete elidőzött nebeten. Nem árulta el sem az őröknek, sem nekem a jövetele célját, csupán annyit mondott, hogy ajándékot hozott neked, uram. Nos, ez esetben vezest be a mestert, intett a kormányzó. A lány fürgél meghajolt, majd kecsesen kilibbent a teremből. Szám táti úrba kobraként marta gonosz gondolat, nem bánná, ha a balzsamozó Akhmoze parancsnokot látogatná meg. Már régóta áskálódott a fiatal tiszt ellen, de mindedig nem talált rajta fogást. Akhmoze pedáns katona is kiváló vezető volt, míg a váratlan ellenőrzések is mindent rendben találtak a helyőrségben. De nem baj, ami késik, az nem múlik, és ha már a parancsnok nem lesz a képben, ki tudja, talán nevet is meggondolná magát. Elgondolkodva kilépett a jókora teraszra. Elnézte a lába előtt terpeszkedő téba városát, a kereskedők és kézművesek negyedeit, a templomokat. Messze a távolban a nélus ezüst kígyója csillogott a délutáni napsütésben. Halk motoszkálás riasztotta fel az ábrándozásból. Megfordult, és a görnyedező benipe hátára esett a pillantása. Sejtelmesen volt, hogy mennyi ideje vár rá a férfi, de nem is érdekelte. A fontos emberek nem sietnek. Milyen ügy hozott a színem elé, mester? Uram, a nap fényes üssön rád örökké. Kérlek, bocsásd meg, hogy színed elé bátorkodom, de üzenetet és ajándékot hozok neked. Mutatott fel a balzsamozó egy ronyba csomagolt tárgyat. Miféle ajándék? Ki küldte? Uram, attól tartok, ha elmondom, kidobadsz a házadból, de meg kell tennem. Kérlek, először vedd át az ajándékot. A kormányzó kíváncsisága erősebb volt a gyanakvásánál, de azért óvatosan nyúlt a szövetbe csomagolt tárgyért. Akár alvó mérges kígyó is lapulhat a redők között. A halvány sárga szövetből egy alig tenyérnyi csillogóan simára csiszolt bronz tükör került elő. Szám meglepetten nézegette az apró nyillel ellátott tárgyat. A kerek tükör míves keretén és a felső ívbe ágyazott vörös ékkövön látta, igencsak drága holmit tart a kezében. – Beszélj, ki A balzsamozó nagy levegőt vett, behúzta a nyakát. – Szét, Isten ajándéka, uram! – a kormányzó hitetlen kedve pére. Tán túl sokat voltál a napon, öreg! – a mester ilyetten hallgatott. – Száma Tati úr eltöprengve pillantott bele a tükörbe. – Miért ne? – Hiszen a fáraóisten jó voltából én maganis is rokonságban állok az istenekkel. – és még a közembereknél is szokás ajándékot adni a családtagoknak. De miért szét? A legfényesebb ré ősi ellensége. Uram, lenne még valami, motyogta a balzsamozó, aki, aki rám bízta, még azt is mondta, hogy amint hív, keres olyan helyet, ahol nem hallhat senki, és válaszolj. A kormányzó bosszankodva megcsóválta a fejét. Valami nincs rendben veled, mester. Az ajándékot elfogadom, de most menj, mielőtt bezáratlak egy hűvös kamrába! Menipe hajladozva kihátrált a helyiségből. Számathati letelepedett egy háttámla nélküli székre, a tükröt az ülő alkalmatosság előtt álló asztalkára tette. Bolond ez az öreg! még hogy szét! gondolta Vidoran. Ám a következő pillanatban ilyetten felkiáltott, amikor a tükör keretébe foglalt Rubin felvillant. A kormányzó rémülten ugrott alpra, de képtelen volt levenni a tekintetét a pulzáló ékkőről. Mit is mondott ez az ember? Válaszoljak, ha hív? Hogyan hív? A nevemet mondja. Talán a fény érkezéséről a hírt. De miért ide? A házamba? Mit akar tőlem? Nem, ez csak valami gonosz varázslat lehet. A vörös fény egyre hevesebben, erősebben villódzott, már szinte vakította a férfit. Szemtáti bénülten ácsorgott. Amikor a tükör már halk vinnyogó hangot is elkezdett kiadni, a kormányzó megrémült. Mi lesz, ha valamelyik szolga éppen most lép be? Felkapta a dísztárgyat, tenyerével megpróbálta elfedni a követ. Az érintésre a fényes lap életre kelt, és maga a káosz és pusztulás istene villantotta zöldes szemét a kormányzóra. A férfi rémülten ordítva ejtette ki ujjai közül a tükröt. Ugrott volna hátra, de sarka beleakadt a szék lábába. A kormányzó kalimpálva hanyat esett. Kíméld meg az életemet, sötétség ura! miközben tekintetét a halványan fénylő tükörre szegezve, ülő helyzetbe tornázta magát. – Ostoba! – zendült a teremben szét földön túli hangja. – Ha meg akarnálak ölni, már régen megtehettem volna. Gyere közelebb! Szamtáti négy minden ízében remegve közelebb vonszolta magát a kőpadlón heverő tárgyhoz. Csupán egy pillantást mert vetni az Isten képére, majd lesunyta a fejét. – Itt vagyok, uram. – Feladatom van a számodra, kormányzó. – Én – nyöszörögte elhalóan a férfi – nem vagyok méltó a szolgálatodra. – Azt én döntöm el, és nem te. Ha teljesíted a feladatot, méltó jutalomban részesülsz. Ám ha nem, úgy a lelked az örök káoszba kerül, és soha nem lel békét. – Mit kell tennem? – kérdezte rémülten Számtáti. Ma hajnalban meggyilkoltak egy ismeretlen férfit az egyik honsú templom közelében. Ahmoze parancsnoka testet a holtak városába vitette, majd egy idegennel, aki Anubisnak adja ki magát, kirabolta. Még az is lehet, hogy ők ölték meg, csak megpróbálják elkendőzni a dolgot. A -a Anubis? Ilyet meg a kormányzó. Ré fényére! Ne rémüldöz, buta halandó! Az az idegen csupán egy csaló. – Semmi köze isteni fiamhoz! Azt akarom, hogy élve, sértetlenül fogasd el ahmozét és az idegent! Számtati érezte, hogy a gyomra bukfencet De uram, hogyan? Nem fogadhatom el csak úgy minden indok nélkül a tébai helyőrség parancsnokát? Szét öblös gonosz nevetése betöltötte a termet. – Ennél mi sem könnyebb! Csak mondd, hogy a meggyilkolt férfi a terokonod volt! Benépe balzsamozó, mester a tanúrá, hogy a testet megfosztották az égszereitől, majd gonosz varázslattal elemésztették, így a lelke örökre ebben a világban ragadt. Kell ennél jobb indok? Vagy te talán nem tartóztatnád le, aki a rokonodat így módon meggyalázza és megtagadja tőle a halottaknak kiáró tiszteletet? A kormányzó döbbenetét lassan felváltotta a gonosz elégedettség. Igazad van, uram, igen. A legjobb módja, hogy örökre megszabaduljak a parancsnoktól, és elháruljon az akadály, hogy nebet... A férfi ijetten elharapta a mondat végét, szét türelmetlen morgással elvicsorgott. Küldj üzenetet a helyőrségbe! Nevezd ki Ahmoze helyettesét parancsnoknak! Utasítsd, hogy minden katona induljon a két halott gyalázó rabló keresésére! Kívánságod szerint meg lesz, uram! Vigyorodott el a kormányzó. Még valami! Mindig tartsd ezt a tükröt magadnál, soha ne add át senkinek. Ha még szükségem lesz rád, ezen keresztül kereslek majd. Értem, uram, bocsánatodért esedezem, de említettél valami jutalmat? Egyelőre érd be annyival, hogy életben hagylak, és megkapod a lehetőséget, hogy megszerezd magadnak azt a nőt. Nebet remegvedőlt a folyosó élénk falának. Amikor látta, hogy az idős balzsamozó megkönnyebbülten kihátrál a kormányzó terméből, már indult volna, hogy megkérdezze: Urát, nincs -e szüksége valamire? Nem nyitott el az ajtókeretben lebbenő függönyig, amely az avatatlan tekintetektől volt hivatott védeni a tisztviselő hivatalos helyiségét, amikor megütötte fülét a férfi rémült kiáltása. Az esze azt súgta: Forduljon meg, és lármázza fel a ház őrségét, de a beszélgetés meghalva földbe gyökerezett a lába. Reszketett. Fülelt, és bár legszívesebben elmenekült volna, Izmai nem engedelmeskedtek az akaratának. Hátor, ments meg! Még hogy a kedvesem halott gyalázó rabló? Lehetetlen! Szét és szám úr el akarja fogadni Ahmozét. Nem, ezt nem engedhetem. Figyelmeztetnem kell valahogy, gondolta kétségbe esettem. Összeszedtem minden erejét, sarkon perdült. Meg kell találnom Ahmozét, dübörgött agyában a gondolat. Neki íramodott, ám alig fordult be a sarkon, a kormányzói palota felügyelőjébe ütközött. A magas, kappanhangú férfi csodálkozva merett Nebetre. – Ne sírgös! Tán tüzet láttál? – Nem, én csak… – dadogta a lány. – Na, ha semmi dolgod, eregy kepriónőhöz, és segíts neki a délutáni fürdésben! Nebet idegesen toporgott egy sort, majd lehajtotta a fejét. – Igen, már megyek is. Pedig ha valamihez végkép nem volt kedve, hát szám táti úr első feleségének tartani a törülközőt, hordani a bedencébe a vizet, illatos olajokat, és közben hallgatni a szidalmakat, amiket az asszony rázúdít. Carlos Cseppet sem volt nyugodt, bár az időrendőrség szabályzata szerint vissza kellett küldeni a holttestet a jövőbe, de attól tartott, valaki meglátta, mint átküldi Guerrez ügynök földi maradványait az időkapun. Legalábbis az elfojtott kiáltás és a keskeny ablakocska előtt elsuhanó árny mindenképpen erre engedett következtetni. Töprengett egy sort, hogy a leskelődő után iramodjon-e, de végül csak legyintett. A legrosszabb esetben megerősítem a hitében, Arubis átlökött egy hullát a túlvilágba. Nyugtatta meg magát. Errendezgette magán a fehér leplet, majd kilépett az épületből. A hőség szinte melbe vágta. Az alacsony kőépületekkel határolt Poros utca kihaltan ásított rá. Egyedül e kérdő pillantásával találkozott a tekintete. Elvégeztetett, szólalt meg az időrendőr. Igyekezett pátoszos hangnemet megütni, és úgy tűnt sikerült. A parancsnok barnás arca világosabb árnyalatot vett fel, majd bólintott. Értem. Miként tovább, Anubis? Először is szólíts Meri rának, másodszor, juttassát Tébába, ott megvárom az estét és elkezdek kérdezősködni. Mindenképpen emberi alakban, rejtve kívánok maradni. A katonatiszt elgondolkodott. Megértette, hogy Anubis szívesebben kerülje a napfényt, de az Isten tervében sajnos akadtak bökkenők. Az nem lesz jó, rázta meg a fejét Akhmoze. Éjszaka szinte senki nem jár az utcákon, hát nem lesz kitől érdeklődnöd. Ráadásul könnyen belefuthatsz a katonáimba. Ha velem jössz a helyőrségbe, adok neked egy pecsétet, amivel szabadon mozoghatsz a városban. Persze, ha úgy véled, hogy a segítségedre lehetek, igen, úgy vélem, csapott le Kárlossz gyorsan a befejezetlen ajánlatra. Segíts, megtalálnom az eltűnt isteneket, és nem marad el a jutalmad. A fiatal katona elmosolyodott, majd a távolban kókadozó pálmafák felé intett: Rendben, an, meri köves. A rendőr passzív kereső módra állította az Anknak álcázott skennert, és a lebernyege alá rejtette. Úgy vélte a széles aranynak látszó alkardísei díszei amúgy is elég feltűnők. Ki tudja, hogyan reagáltak volna a helyek a hatalom szimbólumaként ismert Ankra, Carlos gyötörte a hőség és a por, ráadásul mindezt sziklamereb arccal kellett elviselnie. A fene megette ezt a hülye isten dolgot, csak találja meg Jenkins széket, hát olyat kapnak tőlem, dohogott magában. A folyó partjára érve egy percre elfelejtkezett a szenvedéseiről. A Nélus másik oldalán épült várost megpillantva kis híján kiesett a szerepéből. A földszintes kaibáktól egészen a több emeletes palotáknak tűnő hatalmas oszlopokkal büszkélkedő épületek láttán leesett az álla. A folyón gályák, deregjék, apró vitorlás ladikok nyüzsögtek. A halottak városa sivársága után üdítő látványt nyújtottak a mindenfelé zöldellő pálmaligetek, a folyó mentén bőségesen susogónád mintha átlépett volna egy láthatatlan határvonalat, hogy megérkezzen a holtak földjéről az élők világába. A túlpartról kopácsolás, elnyújtott kiáltások szálltak feléjük. Sült hal illata kúszott a nyomozó orrába. A sodrásban tovább manőverező jókora gája fedélzetéről pengetős hangszerrel kísért női éneket sodort felé a langyos szellő. Carlos nem tartotta magát érzelgős alkatnak, de egy pillanatra összeszorult a szíve. Ez lenne hát az emberiség bölcsője, Ej, ha tudnátok, hogy késői utódaitok már a csillagok között hajóznak? Ahmoze hangja rántotta ki a gondolataiból. Uram, gyere! Miközben a rendőr bámészkodott, a fiatal harcos már megegyezett az egyik csónakossal az árban. Carlos látta, mint a tiszta apró falapocskát nyom a vigyorgó, majd, hogy nem semmit sem viselő férfi kezébe. Hirtelen nem tudta mire vélni a dolgot, igyekezett visszaemlékezni az ókori történelemre, de csak annyit sikerült felidéznie, hogy ebben az időben még nem használtak pénzt. Oké, okay, de egy fadarab, az aztán piszok nagy képviselhet. Hüledezett. Bemásztak a csónakba, az ülődeszkák fölé kifeszített piszkos fehér vászon alig valamit érő védelme alá. A rendőr elmormolt egy átkot, hogy ilyen sebtében kellett elindulnia a jövőből. Normális esetben napok vagy akár hetek is a rendelkezésére álltak, hogy felkészüljön a célidő szokásaiból. Hogy tudatlanságát leplezze, Ahmozéhoz fordult. Mennyit adtál az evezősnek? A szokásos összeget. Negyed sát értékű búzát. Csodálkozott el a kérdésen a katona. Carlos fejében kaotikus gondolatok eredtek útjukra. Adott neki egy fadarabot, erre most azt mondja ladikus búzát kapott. A T in tea meg egy halom rézlapocskát adott nekem pénzgyanánt. Te jószagú plazmaregulátor, meredt a rendőr a hullámokra. Pár perc alatt átértek a folyón. e fürgén kiugrott a deregéből. Carlos valamivel nehézkesebben követte, majd ösztönösen meg akarta köszönni az evezősnek a fuvart, csak az utolsó pillanatban sikerült megfékeznie a nyelvét ebben az időben nem volt szokás, hogy egy úr megköszönjön bármit is egy közrendűnek. Hanem amikor a tekintete a gyöngyöző homlokú tutajosra esett, eszébe jutott valami. Még a jövőben is érdemes volt a nyomozást az egyre fogyatkozó számú emberi taxisofőrökkel, pultosokkal, örömlányokkal kezdeni. Magához intette a férfit, közben előkotort egy rézlapocskát az övéből. Látod ezt? A tiéd, ha segítesz. A csónak gazda szeme elkerekedett, szája mohó Ha. Csinos fiatal lány kell, hát ismerek párat. Mi? Hökkent meg Carlos. Nem, dehogy, félreértettél. Fiút is tudok ajánlani, vont vállalta a férfi. Ostoba, nem tudod, kivel beszélsz, ő? Fortyant fel Ahmozé, de a rendőr dühösen villanó tekintete a torkára forrasztotta a szót. Szó sincs semmi ilyesmiről. Te sok emberrel találkozol, hát talán tudod. Pár napja érkeztek a -e furcsa idegenek a városba. Magasak, fehérbőrűek, mint az északi népek. Egy férfi és két nő. A csónakos megvakarta a melkasát, majd elfintorodott. Nem tudok semmi ilyesmiről, uram! Ha meg akarod ezt kapni lóbálta meg Károsz a hüveikúnyi rézlapocskát, kérdezd meg a társaidat! A férfi csupán egy pillanatig habozott, majd nagyot kiáltva elindult a parton pihenő többi deregje felé. Az hatásra álmos, ágyék kötős alakok tápászkodtak fel a járműveik árnyékából. A rendőr figyelte, amint féltuszat férfi a leendő informátorok köré csoportosul, és heves gesztikulálással beszédbe elegyednek. Okos gondolat volt, uram, lépett közelebb Akmozi a rendőrhöz. A csónakosok tényleg sok emberre találkoznak, ám ha megengeded, legközelebb inkább én fizetek. Igen? Ugyan miért? A te fa talán többet érnek, mint a réz. Nem, uram, de ha túl sokat adsz, az feltűnést kelt, és előbb-utóbb elterjed a szóbeszéd a közrendűek között. Ne aggódj, én sem a saját vagyalomból költök. Hivatalosan egy gyilkos keresünk, hát a helyőrség jelével ellátott fizetőfa is elégséges Fizetőfa? Szalaki Carlos száján a meggondolatlan kérdés. Bocsáss meg, de régen járhatál már élők között, uram? Mosolyodott el a tiszt. Nagyhangú barátunk a tőlem kapott fizetőfájért cserébe egynegyed sát értékű gabonát tudhat a magainak a központi magtárkészleteiből. A nyomozó lélekben a homlokára csapott. Persze, de hülye vagyok. Ebben a korban még a kedelem volt divatban. Úgy tűnt, a távolabb lezajló diskurzus véget ért, mert fuvarosuk sarkon fordult és sietve visszatért hozzájuk. Az arcára kiülő kifejezés nem adott sok okot a bizakodásra. Sajnálom, uram, de ilyen idegerekről senki sem tud. Viszont a folyón felfelé, a város határában, tanyát vert egy szokatlan társaság. A parton táboroznak, egy elhagyott raktárban húzzák meg magukat. Nagyon szívesen elviszlek titeket oda? Inkább azt árulod el, hogy mifélek azok az emberek? Vágta ketté Achmoze a meginduló szóáradatot. Állítólag szobeket imádják, hozzáküldik a fohászaikat, de a társaim azt mondják, furcsa alakok arra. Főleg éjjel, csukjával rejtik el a fejüket, kendőt húznak az arcuk elé. A panasnok kérdő tekintettel nézett Carlosra. A rendőr megcsóválta a fejét, és már szóra nyitotta a száját, amikor megérezte az övébe rejtett ang rezgését. A szkenner érzékelt valamit. Idegesen a ladikus kezébe nyomta a rézlapocskát, majd elhesegette a férfit. Ennyi elég, most eregy a dolgodra, vetette oda, azzal Gonterhelten körülnézett. Nyugodt helyet keresett, kíváncsi tekintetektől távol, ahol megnézhette, milyen jelet fogott az eszköz. Uram, valami baj van? – Valamit érzek, parancsnok. Szükségem van egy helyre, ahol nem zavarnak meg minket. Akmoze nyakát nyújtogatta egy kicsit, majd egy közeli gyümölcs árus kaibájára mutatott. – Az megteszi? – Remélem. – Gyorsan. A tiszt pár kurta erőteljes szóval kitessékelte az árust az árnyékból. Kárlos alig várta, hogy a méltatlankodó boltos kívül kerüljön, már iparkodott is befelé az enyén rothadó szagot árasztó kis helyiségbe. Akmosek kezét a tőre markolatán tartva elhelyezkedett a bejáratnál, így a dohogó árusnak eszébe sem jutott, hogy oda kíváncsiskodjon. A rendőr muhón kapta elő az ankot. A szkenner adatai szerint ismeretlen eredetű és jellegű, periódikus sugárzást érzékelt. Csalódottan látta, hogy a jelek már megszűntek, alig pár percig éltek, ám szerencsére a nyomkövető funkció automatikusan megpróbálta megtalálni a forrást. Az energiamezők analízise szerint egyfajta kommunikáció zajlott le két ismeretlen eszköz között. Az irányvonal egyik irányban a halottak városán túl terpeszkedő sivatagba veszett, de a másik... Ah, moze! Gyere be! A fiatal katona szolgálatkészen belépett, majd döbbenten a szkenner hurok részére meredt. Az eszköz felett téba háromdimenziós képe lebegett. Kárlós a halványkék holomezőt átszelő piros vonal végpontjára mutatott. Tudod, mi ez az épület? Igen, uram, bónított zavartan a parancsnok. Szám Tati úr a tébai kormányzó palotája. Ez most mit jelent? Bökött a lassan forgó háromdimenziós képre. Majd meglátott, ha odaértünk. ez szerette volna hinni, hogy csak képzeli az Anubisz hangjában csendülő bizonytalanságot. Szám Tati úr dühösen merett az előtte ácsorgó katonára. tá a tébai helyőrség parancsnok helyettese értetlenül ingatta a fejét, ujjai a rangját jelző széles díszes Galériával babráltak. Amikor pár lélegzetvételnyi idő után sem kapott választ, a kormányzó az asztalkára csapott. Mit nem értesz azon, hogy el kell fognod Akmozét és a társaságában lévő idegent Merirát? Az alacsony, válló tiszt hitetlenkedő tekintettel felelt. Értem, uram, de hogy Akmoze parancsnok az legyen? Uziris szakállára mondom, ha még egy tiltakozó hangot kiejtesz a szádon, száz pálcaütés lesz érte a jutalmad. Takarodj a szemem elől, ne merészelj Akmoze is az idegen nélkül visszatérni. Menepta arca megrándult, tisztelgett, meghajolt, majd kihátrált Számtati úr terméből. A folyoson várakozó két tisztje kérdőn pillantottak rá. Mi a parancs, uram? Számtati úr, a legfényesebb urunk rokona és téva kormányzója, megfosztotta rangjától Akmozé parancsnokot. Engem nevezett ki a helyére, és utasításba adta, hogy fogjuk el a kegyvesztettet, valamint a társaságában lévő idegent, egy bizonyos Meri rá nevű férfit. Messú, a fiatalabbig tiszt, aki 250 katonának parancsolt, parancs meg lesz, uram! Azonnal futárokat küldök minden kapóz és potrot! Ne olyan sietősen, vágott ifjú társa szavába a másik tiszt. Vesa idősebb tapasztaltabb volt a társánál, és csupán alacsony származásának köszönhette, hogy még nem vitte feljebb, mint mesú. Mik a vádak? Csak úgy, szíve, szóval nem állíthatunk neki üldözni a parancsnokunkat! A volt parancsnokunkat nyomta meg a szót meneptá. Szám Tati úr tanúval tudja bizonyítani, hogy Akhmoze az idegennel szövetkezve halottgyalázást és rablást követett el. A halott férfi a kormányzónk rokona volt. A két alacsonyabb rangú tiszt sápattan összenézett. A halottak meggyalázása és a sörrablás olyan főben járó bűnnek számított, amire csupán egyetlen büntetés lehetett kiszabni halált. Ez akkor sincs így jól! Szeum mindenképpen magyarázatot vál majd, hogy miért fogjuk el a személyes kedvencét. Vele, majd én beszélek csattant fel idegesen meneptá. Ti csak arra ügyeljetek, hogy Akmoze minél hamarabb előkerüljön. A frissen kinevezett helyőrség parancsnok csupán gondolatban ugyan, de hozzátette. Sesomset amúgy nem merne mondani a kormányzónak soha. Szolgáló lány haladt el a katonák mellett, egyikük sem figyelt a jókora csuprott cipelő lányra. Nebet lehajtott fejjel kerültek ki a tiszteket. Már egy ideje az egyik oszlop mögött áldogálva hallgatta a beszélgetésüket, ám nem bírta tovább. Magához szorította az olajjal teli edényt, és foházt küldött az istenekhez, nehogy akkor csúszon ki remegi ujjai közül a cserépedény, amikor a katonák közelébe ér. Megkönnyebbül befordult be a sarkon. Letette az edényt, és bár időben nem lett volna szabad elhagyni a palotát, sietve a kijárat felé indult. Meg kell találnom Ahmozét, figyelmeztetnem kell, járt a fejében a kétségbe esett gondolat lépett a kaput őrző közkatonák mellett, ám az egyik utána szólt. Hová mész, kis lótuszvirág? Úrnő megbízott valamivel, felelte nevet dobogó szívvel. Úgy, mégis mivel? Fogod gyanút a Az ilyen feladatokra vannak a külső szolgák. Engedj utamra, vagy számolj kepri urnő haragjával. Mi folyik itt? A határozott férfi hangra mindketten odafordultak. A palota bejáratától alig pár lépésre Ahmoze figyelte összevon szemöldökkel a jelenetet. A tiszt mögött egy ismeretlen, szinte óriásnak tűnő férfi áldogált. Akhmoze, őrült meg a lány, ám a következő pillanatban rémület hasított a szívébe. Ha itt találják vége! A kötekedő őrdárdájával tisztelegve mozdulatlanná mervedett. A katonatiszt mosolyogva közelebb lépett Nebethez. Kedvesem! Menekülj! suttogta Nebet. Az életedre törnek! Megvádoltak halott gyalázással! Nem értem. Miről beszélsz? Miféle? Ah, Moze! Az érces kiáltásra megdermettek. A kapuban Meneptá és tisztjei álltak, újjaik fenyegetően kardjuk markolatára fonódtak. Mesú oda kiáltotta, mit sem értő palóta őröknek. Számtátti kormányzó parancsára, fogjátok előket! A harcosok zavartan pislogtak a tisztekre, mozdultak, de túl lassan. ahmoze Moze a lányt, miközben a másik kezével a kardja után nyúlt. Meneptá, mit jelentsen ez az egész? A kormányzó halodjalázással és a test elrablásával vádolt éged. Felelte a tiszt, majd a vállafelet hátra szólt a társainak. Ne csináljatok semmit! Maradjatok, ahol vagytok! ez sápattan szorongatta a kardját, teste ugrásra, harcra készen megfeszült. Ez rágalom! Soha nem vete vendég ilyesmire! Tanúvan rá, hogy mit tettél te is, társad! Bökött menepte az idegenre. Figyelj rám Akmoze! Jó katonának és becsületes embernek ismertelek meg, de teljesítenem kell Szám úr parancsát. A barátomnak tartalak, ezért adok neked egy esélyt. Fordulj meg, menj innen, elszámolok százig, ennyi egérutat tudok neked adni. Menepta, Uram! sziszegte messú, de a tiszt nem figyelt rá. Ahmoze tekintete nevetre villant. A lány rémült arccal ugyan, de bólintott. Fuss! Kárlos agyában vadul cikáztak a gondolatok, miközben a feszült beszélgetésre figyelt. Már azon volt, hogy ledobja magáról az amúgy sem túl jószagú leplet, és teljes Anubis jelmezben ijeszti halára a harcosokat, ám menette ajánlata hallatán fellélegzett. Igaz, hogy menekülniük kell, de időt nyertek, márpedig akinek ideje van, annak mindene van. Habozás nélkül követte Ahmozét. A beköszönő késő délutánál a nap ereje is csökkent valamelyest, és a déli órák pihenő ideje véget ért. Téva utcáin felbesdült az élet. A katona sebes futással cikázott az emberek, kecskék és teherhordószamarak között. A rendőr igyekezett vele lépést tartani, de fehér lebernyege minduntalan a lába közé akadt, és úgy tűnt, a gonosz ruhadarab feltett szándéka volt, hogy elgáncsolja a férfit. – Hová megyünk? – lihegett oda Akmozénak. – A túlpartra! Ott biztosan nem keresnek majd! Nem jutottak el a Nélusig. sem volt ostoba, tudta, hogy a folyó jelenti a legegyszerűbb és leggyorsabb módot, hogy a szökevények elhagyják a várost, ezért katonák tucatjait rendelte a csónakokkal, deregékkel teli partszakaszokra. Ahmoza elkeseredetten leskelődött ki a Nélus partjához legközelebb eső egyik ház sarka mögül. A lankásfővenyen négy fegyveres közeledett, árgus szemekkel fürkészve a környéket. Elkéstünk. Carlos kis hián felnevetett. Nem örömében, csupán tehetetlensége próbált ilyen módon a felszínre törni. Nem hiszem el. Ez egy olyan mintaszerűen elcseszett akció, hogy tanítani kellene az akadémián. Almoze villámgyorsan körülnézett, majd egy közeli tavernára mutatott. Gyorsan, ott elrejtőzhetünk egy kis időre. Carlos ugyan nem ismerte tébád, de a kevésbé jól karbantartott házak, az utcán jövőmenő emberek piszkos ágyékkötője és a néhol kupacokban bűzlő szemétből úgy vélte valamiféle szegény negyedben járnak. A földszintes, lapostetős, leginkább agyagból épült házikók bizony elég siralmas képet festettek. Miközben társát követve belépett az italmérő hűvösébe, a rendőr eldöntötte, megválik ahmozétól, már nem sok hasznát venni a rangjavesztett, üldözött exporancsnoknak letelepettek az egyik durván ácsolt asztalhoz. A kurta tunikát viselő kocsmáros gyanakvó tekintettel somfordált oda hozzájuk. – Ház is szeg, titeket, uram? Az én szerény hajlékom van! – üdvözölte őket mély meghajlás kíséretében. – Mit hozhatok nektek? – Sört! – vetette oda kurtán Akmozé. – Ha van valami ételed, hozd azt is! – szólt a távozó férfi után Carlos. Akmozé csodálkozó tekintetét látva hozzátette. – Az emberi formám sajnos ezzel jár. Én is megéhezek, megszomjazok. A katona elégedett lehetett a válaszsal, mert nem firtatta tovább a dolgot. Témát váltott. Nem üldögélhetünk itt sokáig. Ha a kikötőszakaszt már lezárták, úgy a város határait őrző csapatok is erősítést kaptak. A rendőr hallgatott egy sort, megvárta, amíg a taverna tulajdonosa leteszi eléjük a sörrel teli kancsószerű edényt, és a gyümölcsdarabokkal elkevert húsdarabkákat tartalmazó tálat. Akhmoze, én nem menekülök. Meg kell találnom Hórust és a társait, akár így, akár úgy, de vissza kell mennem a kormányzó palotájába. Őrültség! azonnal elfognának! Káros elgondolkodott, közben csodálkozva forgatta a sörhöz kapott nátszálat. Lopva a szomszédos asztalnál ücsörgőkre pillantott. A férfiak övén ismeretlen kézi lógtak, talán munkájukat aznapra befejező kézművesek lehettek. Megkökkenve látta, hogy az ő asztalukon is csupán egy kancsó ital árválkodik, és a náddarabot szívószákként használva iszogatnak belőle. Szóval ezért kaptunk csak egy korsóval. A salátaszerű ételt csak óvatosan merte megkóstolni. Igyekezett elhitetni magával, hogy szintetikus húst teszik, és nem egy valamikori élő, lélegző állat teteméből lakmározik. Nem mert sokat enni. Nem szerette volna, ha az igencsak gyatra higiéniai viszonyok gyűzik le. Elég furán nézett volna ki a történelmkönyvekben, ha a katonák letartóztatják a gyomor görcsökben fetrengő hasmenésben szenvedő anubiszt. Tudta jól, hogy keresik őket, de muszáj volt megpihennie pár percre, hogy összeszedje a gondolatait és kitalálja, merre tovább. Gyorsan összegezte magában, hol tart az ügyben, és cseppet sem tette boldogabbá az eredmény. Egy lépéssel semmi jutott közelebb az eltűnt utazók megtalálásához. Az egyetlen, aki előkerült, a halott időügynök sem javított a statisztikán. Az Anubis áca gyakorlatban használhatatlannak bizonyult, ha csak nem az lenne a célja, hogy megváltoztassa a jövőt. Az idegen kereskedő szerepe még csak-csak működne, de amíg együtt van Akhmozéval, nem válhat meg teljesen isteni mi voltától, mert a katona mindenképpen csak a halottak urát látja benne. Oké, okay, Akmoze, sajnálom, de azt hiszem innentől kezdve elválnak útjaink, szomorodott el Kissé. Megkedvelte az egyiptomi tisztet, és be kell ismernie, nem szívesen hagyta őt a sorsára. Na és hogy a sok oroszhoz azért társuljon még egy kis pocsék is, egy egész helyőrség őrség katonasága keresi őket. már biztosra vette, hogy valaki kileste, amint az ügynök testét átküldi a jövőbe. Ráadásul az illető árulkodhatott máskülönben a kormányzó honnan tudott volna a halottról. Talán valamelyik arra kóváigó szolgalehetett. lehetett? Aligha. A halottak városa tényleg olyan, mintha csak szellemek laknának benne. Vetette el az ötletet. Gyanakodott, hogy esetleg a balzsamozó mester volt az, aki nem bírt megállt parancsolni a kíváncsiságának. Nem valószínű, hiszen megfenyegettem, hogy tartsa a száját, ha csak valaki meg nem győzte, hogy beszéljen. De ki? Ki az, akinek erősebb a szava, mint egy isteni? Két lehetőséget látott. Az egyik, hogy előlép és anubiszként mutatja meg magát az embereknek, amivel kockáztat egy hatalmas időtörést. Vagy megpróbál csendben a radar alatt maradva tovább keresni, aminek során bujkálnia kell minden kardos, dárdás szerzet elől. A szélesetárt ajtón belépő alak láttán ösztönösen maga elé kapta a lábát, de amikor rájött, hogy csak egy nyeszlet fiú érkezett, elernyettek az izmai. Éppen csak megnyugodott volna, amikor az ővébe dugott szkenner megrezdült. Óvatosan körülnézett, de a taverna négy-öt vendége nagyobb figyelmet szentelt az italának, mint nekik. Megemelte a leplét, és nem törődve azzal, hogy úgy nézett ki, mint aki a saját hónalját szaglásza, vetett egy pillantást az ankra. A készülék koridegen anyagot jelzett, alig tíz méteren belül. Összehúzott szemöldökkel nézett körül, és csak ekkor figyelt fel a kocsmáros és a rabszolgafiú között zajló párbeszédre. Utoljára kérdem, honnan szerezted ezt a gyűrűt? Ha nem felelsz, szólok a katonáknak, villant az italárus szeme Akmozéra. A tiszt úgy tett, mint aki nem hallja, ám a szó ütött Carlos fejébe. Gyűrű. Intett a társának, majd komótosan felkelt, és odavallagott a vitatkozókhoz. Valami baj van? Ez a rabszolga, ételt, italt szeretne venni, és egy ezüsttel akar fizetni. Biztosan lopta a nyavajás köyke. fúj dühösen a kocsmáros. Mutasd csak, parancsolt rá az időközben hozzájuk csatlakozó Ahmozé. Nem, nem adhatom oda, uram, suttogta remegve a kamasz fiú. Ha Básztet megtudja, nem szeretnék a másik alakjával szekmettel találkozni. Básztet, nyílt nagyra Kárlos szemem, majd a kocsmárosra pillantott. Innentől átveszem én, eregy a dolgodra. A férfi dühösen felmordult, de Akmose intésére elkotródott. Carlos lehajolt, és közvetlen közelről a fiú arcába bámult. – Honnan van a gyűrű? Beszélj! – Nem, uram! – vetett lobot a dac a kamaszban. – Ha megpálcáznak ért, akkor sem. – Rendben, mutatok valamit! – búrintott a rendőr. Éppen csak annyira libbentette fel a testét takaró leplet, hogy az ang fénye felvillanjon. A fiú halálra váltam merett a szkennerre. – Ki vagy te, uram? – Carlos rövid ideig habozott a válaszszal, végül úgy döntött, ismét előhúzza az Anubis ázt, vagy valami hasonlót. Maradjunk annyiban, hogy isteni húgomat keresem, aki talán halandó formát öltött. Nos? A tizenhat körüli ifjonc a soktól némán ingatta a fejét. Akmoza idegesen hajolt közelebb a rendőrhöz. Uram, indulnunk kellene. Csak időkérdése. Akkor menj, förmetrá rá Kálosz szinte nyersen. Mondtam, nekem meg kell találnom húrust és kísérőit. Ne zavarj holmi ostoba halandók ügyeivel. Alig, hogy kimondta, már meg is bánta. Kicsit túljátszotta a szerepét, de már nem tudta visszacsinálni. A katona megrendültem pislogott, majd elfintorodott. Nem. Ha te maradsz, akkor én is. Segítek neked, amíg tudok. Az időrendőr elégedett szusszanással nyugtázta Akmoze szavait, majd ismét a sráchoz fordult. Beszélj. Addig nem, amíg nem mondod meg, ki vagy? Makacsolta meg magát a rabszolga. Úgy látom, rosszul kezdtük ezt a beszélgetést. Egyenesedett fel Carlos. Ki vagy te? Utet vagyok, uram! Dedu Ácsmester szolgálja! Én a jelenlegi emberi formámban a nevet viselem. És a nem emberi formátban? Csillant fel a félelemmel vegyes kíváncsiság utet fekete szemében. Kárlos lélekben az égre tekintetét, de lehetőleg sötétebb mosolyát eresztette meg a fiúra. Anubis vagyok! Ha ahmóza nem elég fürge, hogy elkapja, utettán ott rogyott volna össze az igységtől. Kímélt meg az életemet? Ó, holt lelkek ura! Hagyd ezt abba, ostoba! Rángatta talpra Kárlos idegesen a térdre borulni igyekvő rabszolgát. Ha tudod, hol van báztet, vezess hozzá. Uram, Anubis! Meri rá! Amíg ebben a formában vagyok az inneven meri rá, megértetted? Igen, hogy ne? szeppent meg utat. Elvezetlek hozzá, de csak akkor, ha megígéred, megóvsz az Istennő haragjától. A lelkemre kötötte, hogy senkinek ne áruljam el a rejtek helyét. Ne aggódja, míg velem, vagy nem esik bántódásod. Legyintett az időrendőr nagyvonalúan. Hanem egy dolgot tudnot kell. Úgy hiszem, apám szét valami rosszban sántikál, hát a személyemnek titokban kell maradnia a halandók előtt. Értem, uram. Szóval tőle tartott Básztet. Na hát, egy szó sem szólok senkinek, rázta meg utat hevesen a fejét. Ugyanúgy, ahogy megesküdtél, nem árulod a Básztet búvó helyét? Szúrta közben epésen Ahmozé. Az más, tiltakozott a fiú. Egy Istennel nem lehet ellenkezni. De te ki vagy, csak nem. Csupán hű társ semmi több? el a kérdést a katona. – Mehetünk? – Kárlos előbányászott egy rézlapocskát és letette a pultra. A kocsmáros közelebb óvakodott, majd a deszkán heverő lapkára pillantott, Meghökkenve emelte fel a fényesen csillogó fémdarabot. Uram! Ezért három napig a vendégeim lehettek. Sürgős az utunk, majd legközelebb, szólt Akmozá, majd az ajtó felé indult. Mint tolvajok úgy léptek ki a forgalmas utcára. A nap már erősen délutánba hajlott, és a korábbi nyüsgés megduplázódott. Remek, így könnyebb lesz elvegyülni. Örvendezett a rendőr, de akmoza hirtelen megtorpant. Várjatok! Nem ártana öltözetet váltani, főleg nekem, utet. Tudsz a közelben olyan helyet, ahol ruhát vásárolhatnánk? Miért, uram? Mi a baj a mostanival? Nézett nagyot a fiú. Mert rejtve kell maradnunk ostoba, fortyant fel a tiszt. Á, igaz! Gyertek velem, lakik egy ruhakészítő a következő sarkon. Pár perc múlva a hajdani katonatiszt immár civilben parádézott. Fanyalogva öltötte magára az egyszerű, csípőigérő mellényszerű felsőt. De az ágyékötőjétől kötőjétől és sarujától nem volt hajlandó megválni. Éppen elég, hogy a tiszti galléromat ennek a némbernek kell adnom, pillantott az idősödő ruhás asszonyra. Meg a fegyvereidet? Tette hozzá Carlos. Azt már nem. A fegyvereim nélkül az első járőr végezhet velünk. A kardod alig ha véd meg minket egy nagyobb csapat ellen. Amúgy ne felejtsd el, hogy kivel beszélsz. Legfeljebb örökre az én birodalmamban vendégeskedhetsz, ha meghalsz. Ahmoze arcából kifutott a vér, és szó nélkül a kunyhó padlójára dobta a pengét. A tőr marad, azt el tudom rejteni, szögezte le ellentmondást nem tűrő hangon. Az öregasszony vigyorogva tette a katona kardját, jó üzletet csinált. Utat az érre állt, mutatta az utat. A két férfi feszülten igyekezett minden irányba figyelni, tekintetük az utcán dolgukra igyekvő beszélgető emberek feje fölé nyúló dárda hegyek után kutatott. Alig tettek meg pár száz lépést, Akhmoza felmordult. Hova viszeltem minket? Arra semmi sincs, csak nád is ingovány. Hiddel, arra kell mennünk. Nyugtatta meg őket a rabszolga. A régi hajóműhely romjaihoz megyünk. Akhmoze emlékezett a tűzvészre, amiben oly sok partmenti épület odaveszett. Néhány éve heves volt, és az egyik nílusmenti raktárba belecsapott a villám. Hiába esett az eső, a vihart megelőző szárasság miatt a közelben álló házak könnyeden lángra lobbantak. A kereskedő építő telep is leégett, a tulajdonos és mindkét fia szörnyet halt, amikor megpróbálták a lehetetlent eloltani az istenekkel tette tüzet. A a félig fedett épületet nem építették újjá. A földterület nem kellett senkinek, mert az emberek féltek, a tűzvészben elhunytak lelkeitől. Hiába ágáltak a papok, hogy azok már rég egy szebb világban járnak, az emberek csak hümmögtek a bíztató szavakra. Olyan mondák is keringtek, hogy éjszakánként furcsa hangok, különös fények töltik meg a kísérteties, félig összedült műhelyt. Azt suttogták, az istenek megátkozták a helyet, és aki csak tehette, elköltözött a környékéről. Még az éjszakai járőr teljesítő katonák is csak ritkán mentek az üszkös romok közelébe. Az utca zsivaja gyorsan mögöttük maradt. Carlos ismét elfogta az érzés, épp úgy, mint amikor elhagyta a halottak városát, mintha láthatatlan határ vonalat lépett volna át, ám ezúttal visszatértek a pusztulás földjére. Az egyre szegényesebb agyakból és némi sásból készült kaibák lakatlanul elhagyatottan düledeztek körülöttük. Már látták a hajdan volt műhelyi romjait, amikor éles kiáltás harsant és a házak rejtekéből tucatnyi fegyveres ugrott elő. A katonák rutinos mozdulatokkal fürgén körbevették őket, dárdáikat egyenesen nekik szegezték. Ahmoze és Merira, Szamtati úr parancsára letartóztatlak titeket, ha ellenálltok, meghaltok, szólalt meg a járőr parancsnoka. Kötözzétek meg őket, találkozunk a túlvilágon, uram, súgta Ahmoze Carlosnak és előrántotta a tőrét. A rendőr bámulta a jelenetet, és hirtelen jött fáradtság kerítette hatalmába, agya kiürült. Nem bukhatok el most, amikor már majd nem megtaláltam az egyik eltűnt Jenkins-t, fel benne az elkeseredés hangja. Ugyan a személyi pajzs őt megvédené, de mindhárman nem férnek be alá. Talán az egyikük. Talán. De ki? Ah, Moze, aki hűségesen követte minden utasítását, és önként vele maradt? Vagy a fiú, aki talán tényleg tudja, hol rejtőzik a Jenkins lány? A kétségbeesés azonban ötletet szült. Megálljatok! bődült rá a feléjük közeledő katonákra, azzal ledobta magáról a leplet. Előbukkanó díszes galléria és öve láttán a harcosok elbizonytalanodva megtorpantak. Amikor észrevették az övből kikandikáló Ankot, idegesen a parancsnokukra is Ki vagy, uram? eresztette lejjebb a fegyverét a vezér. Anubis vagyok, és ők velem vannak. Aki csak egy újjal is hozzájuk ér, azzal hamarosan találkozom a túlvilágon. A járőr parancsnok elvigyorodott. Ah, hogy ne! Még talán meg is ijednénk, ha nem tudnánk, csaló vagy idegen! Hogyan is lehetnél te, Anubis, hiszen még a nyelvünket sem beszéled rendesen? A rendőr erekezetnek látta az időt egy kis bemutatóra. Nem fülött hozzá a foga, és szerette volna elkerülni, de a katonák gyűrűjébe fogva nem látott más lehetőséget. Megérintette a holografikus sisak vezérlőkövét. A harcosok egyemberként hördültek fel, amikor az eddig embernek itt magas alak helyett Anubis izzó szememeret rájuk. Valóban! Dördült mennydörgésként az Isten hangja. Most már hiszel nekem! A járőrparancsnok kezében megremegett a kard, de nem adta fel ilyen könnyen. Ez lehet akár varázslat, ö, szemfényvesztés is. A fenne megette, hogy mindig akad egy nyomorult hitetlenkedő, és persze a legrosszabbkor botlik beléjük az ember. Dühöngött, Kárlos. Kikapta övéből az ankot, és már azon törte a fejét, hogy miféle parádés képeket hívjon elő a készülék kivetítőjére, amikor az egyik katona hang nélkül összeesett Társai döbbenten kiáltottak fel, majd pajzsukat, dárdájukat eldobva leborultak a földre. Alig dobbanásnyi idővel később újabb harcos dölt holtan a porba. Uram, mi ez? Pillantott Akhmoze a halottakra. Carlos nem felelt, nem is tudott volna mit, mert sejtelmesen volt, mi végzett a férfiakkal. Csak remélte, hogy a katonák nem jelentettek fontos tényezőt az idővonal alakulásában, máskülönben a jövő teljesen megváltozik. A gallér érzékelői nem mutattak semmit, a szkenner is hallgatott. az. A rendőr csupán annyit látott a sisakján át, mintha itt-ott a levegő hirtelen felkeveredne, mint alig érzékelhető füst vagy köd, amit hirtelen támad könnyű szellő megkavar. Ha Carlos hit volna a szellemekben, egyből rávágta volna, de így inkább csak megrázta a fejét. Ezt nem én csinálom. Ez szétműve. Újabb katona nyúlt el mozdulatlanul a földön. A járőrparancsnok is térdre borult. Hiszek neked, Anubis, holtak ura, könyörgök hozzád, kímélt meg az életünket? Carlos gyorsan felemelte a karját, egyetlen mozdulattal aktiválta az alkar védőbe épített energiafegyvert, de hiába forgolódott, az apró gomolygásnak nyoma sem volt. Amikor újra felbukkant, ismét újabb katonával gazdagodott a túlvilági sereg. A rendőr fogát csikorgatva lőtt, az izzóvörös fény nyalába azonban csak a levegőt hasította ketté. Újabb, finom füstáncot pillantott meg, de az energiacsóva csóva megint céltévesztett. Becsapódott az egyik ház falába és hatalmas lyukat robbantott a falba. Akármennyire is igyekezett, képtelen volt eltalálni azt az akármit, ami majdhogy nem láthatatlanul órálkodott körülöttük. A görnyedező katonák rémülete pánikká fokozódott, és parancsot, Isten feledve, ordítva felpattantak, majd elrohantak a város felé. A rendőr nem hibáztatta őket. Hirtelen úgy érezte, mintha valami hátúról meglökte volna. Megpördült, és alig karnyújtásnyira tőle megpillantotta a hangtalan, gyorsan oszló árnyat. Te jó szagú! Ha nem kapcsolom be a pajzsot, már lehet, hogy halott lennék. Árad szét benne a döbbenettel vegyes megkönnyebbülés. Az árny nem tágított. Hol itt, hol ott bukkant fel. Úgy körözött körülöttük, mint farkas a bárányok körül. Akmoze szemét meregetve, izzadó homlokkal markolta a tőrét. Utet térden görnyedezve valami félét motyogott. Újabb, ezúttal sokkal erősebb ütés érte a rendőr személyi pajzsát, Az energiamező felszikrázott, és egy pillanatra az emberi szemnek is láthatóvá vált a ködös alak. – Az istenekre mi ez? – Hördült fel hör Carlos egyre biztosabb volt benne, hogy a nem természetfeletti jelenséggel állnak szemben. Valamilyen álcázó pajzs rejti a támadójukat, de lehetetlen volt megállapítani, hogy ember vagy harci droid lapul mögötte. Utett váratlanul felsikoltott, majd ismeretlen erő errántotta mellőlük. A fiú rukkapálva védekezett, és a felvert por ismét láthatóvá tette a fűszerű alakzatot. Engedd el, rohadék! Bődül fel Carlos, és a sráchoz ugrott. Miközben reménykedett, hogy a kivágódó energianyaláb sem a kezét, sem utetet nem szaggatja darabokra, fegyverét közvetlenül a kavargó álcázó mezőhöz tartotta, és lőtt. A láthatatlan valami elengedte a fiút, és mintha lángba borult volna, lüktető fényjel eltávolodott tőlük. Alig jutott pár lépésnyire, vakító villanással, semmivé foszlott. A néma detonáció ereje a földre lökte mindhármukat. Hé, éltek még Őt védte a pajzs, neki esett legkevesebb baja. Akmoze és utát bizonytalan mozdulatokkal igyekeztek talpra állni. Koszosan, horzsolásoktól véresen, köhögve igyekeztek összeszedni magukat. Azt hiszem, uram! Az időrendő újabb támadástól tartva körülnézett, és meghült benne a vér. Négy füstgomolyag lebeget feléjük. "Megmenekültünk." hála neked, Anubis! Kezdett bele a rabszolga, de Carlos dühösen rámordult. Még négy ilyen rettenet körözkörülöttünk, szóval ne örülj annyira! A rendőr elkeseredett lépésre szánta rá magát, ellentmondott minden szabálynak és a legsúlyosabb időtörések közé tartozott, de képtelen volt otthagyni a társait. Megérintette a vészjeladót. A gyűrűköve pár bizonytalan villanás után zöldre színeződött. A semmiből fényes átjáró nyílt előttük, Carlos furcsált, hogy az operátor helyett csupán a számítógép igazolja vissza az időkapu nyitását, de kisebb gondja is nagyobb volt, mint a formalitásokra figyelni. Átjöttök velem az én birodalmamba! Darálta gyorsan a társainak. Amint beléptek, csukjátok be a szemeteket, és nem merjétek kinyitni, amíg nem szólok. Ha megteszitek, örökre megvakultok és megtébolyottok. Ha megérkeztetek, nem mozduljatok egy tapottat sem. Értettétek? Igen, Arubis, hangzott az idegesen remegő válasz. Rendben, akkor ugrás, mire vártok? Akhmoza lehunta a szemét, és bátran, határozott lépéssel átlépte az időhatárt. Nem akarok meghalni, nyöszörögte utet a fénylő boltívre bámulva. Akkor halsz meg, ha itt maradsz. Lökött nagyot a habozó fiún Carlos. Hátra sem nézett, úgy ugrott be az időkapuba. Csupán remélte, hogy a támadóik nem merik, nem tudják követni őket a jövőbe. Szinte átzuhant a XXIII. századba is fellélegzett, amikor kialudt mögötte a kapu fénye. Ám a szem elé táruló látványtól még arról is megfeledkezett, hogy rászóljon a csukott szemmel támolygó társaira. Az időcsarnok egyáltalán nem a várt képpel fogadta. A terem félhomáját csupán a pislákoló vészvilágítás és az elnémított riadó villogó vörös fényei oszlatták szét valamelyest. Az acél szerkezet gerendák egy része leszakadva lógott, a magasból egy törött csőből víz permetezett alá a padlóra. A alakú terem falai mentén elhelyezett terminálok legtöbbje sötéten bámult vissza rá. Néhány darabokra robbanva hevert a padlón. A levegőben kesernyés füsszag, éget műanyag és olvat fém bűze keveredett. Carlos felnyögött, amikor pillantása a plató mellett heverő szürke munkaruhás halott technikusra esett. Nem volt katona, de felismerte a helyzetet. Ti in ti időutazó csarnokát fegyveres támadás érte, és akárkik is tették, győztek.